Harmadik fejezet. 730. nap délután. Gyere csak be, John, vége halogatásnak! A család fogorvosával, Richard Weidermannal már jóval a nap előtt barátok voltak. Többek között ő tartotta rendben a Materzon gyerekek fogait, emellett a Várospolgár háborús kerekasztalának is tagja volt és mindig nagy örömmel tartott előadásokat az egészségügy és a fogászat 19. századi viszonyairól. A témáról felhalmozott tudásának hála a nap után igencsak fontos pozícióba került a városban. A sűrített levegővel működő, magas fordulatszámú fúrók és nyálelszívó műanyagcsövek világának rég befellegzett, ami csak kellemetlen helyzetbe hozta Johnt, ő ugyanis már a novokainnal teli fecskendő látványától is rettegett. A rutin ellenőrzések John általában idegesen poénkodott Richarddal, mindig az egyik kedvenc kabari jelenetét emlegetve, amelyikben egy őrült fogorvos egy emberevő növény vacsorájaként végzi. Hát igen, annak ellenére, hogy a nap előtt mindenkinek volt valami rossz és sötét vicce a fogorvosokról, az emberek alapvetően tisztelték is őket, a kezeléseiket pedig az élet természetes részének tekintették, noha a beavatkozások miatt évente pár órát egy fura, kényelmetlen fogorvosi székben kellett eltölteniük. Természetesen most már szó sem lehetett efféle luxusról. Richard Novokain és egyéb érzéstelenítő készletei a nap után azonnal a város vésztartalékába vándoroltak, ő maga pedig a hordával vívott küzdelem alatt messze többet vállalt, mint egy egyszerű fogorvos, arcsebeket, szétzúzott állkapcsokat és más kínzóan fájdalmas szájsérüléseket látott elfáradhatatlanul. A legszörnyűbb időszak óta eltelt másfél évben újraindította a korábbi praxisát, kamatoztatva a fogászat történetéről felhalmozott óriási tudását. Egy évekkel korábban elhunyt helyi fogorvos pincéjében rábukkant egy lábbal hajtható pedálos fúrógépre és egyéb évszázados fogászati eszközökre, egy ékszerész titkos hagyatékából pedig laposra kalapált aranylapocskákat szerzett be a tömésekhez. Rendelőjét a menő külvárosi környékről egy elhagyott ékszerüzdetbe költöztette a Cserri utcába, itt folytatta a vonakodó páciensek kezelését. A bejárat fölött valódi cégér lógott, a fogat ábrázoló kép alatt kézzel festett cikornyás 19. századi betűkkel a fájdalommentes foghúzás felirat díszelgett. A cégéren hirdetett állítás Richard praxisa esetében nem csak olcsó reklámfogás volt. A főiskola kémia professzoramakala makala kérésére összeválogatott egy éter előállítására specializálódott csapatot. A feladat összességében könnyebbnek bizonyult, mint gondolták, mivel étert a 19. század elején elsőként olyan alapanyagokból és eszközökkel gyártottak, amelyek később minden modern főiskolán, sőt talán még a középiskolai kémia szertárakban is fellelhetőek voltak. A 19. század hajnalán az éter és a dinitrogénoxid kellemes hatását még közel 40 évig orvosi célok helyett afféle beszívós mulatságokon használták. Euforizáló hatása miatt a köznyelven kéj vagy nevető gáznak nevezett vegyület. Az éterember jó pár éteres üveggel és kéigázzal teli, sűrű zsákkal utazott városról városra, a némi apró pénzért kínált akkor egyik kedvelt szórakozása volt. A gondolat, hogy az éternek a szórakoztatásnál talán sokkal nagyobb haszna is lehet, egy georgiai fogászban vetődött fel először, valamikor az 1840-es években. Mint az amerikai polgárháborút mélységeiben ismerő történész, John minden alkalommal hálát adott e felfedezésért, amikor megpróbálta elképzelni a több százezernyi sebesült szenvedését és fájdalmait, ha a háborút mindössze húsz évvel korábban vívják, a sebesült katonák még mind teljesen éberen kerültek volna a kés és az orvosi fűrész alá. Az étert és a kloroformot a polgárháború alatt szerencsére már nagy mennyiségben gyártották, sőt, humanitárius gesztusként a szemben álló felek sokszor a frontvonalakon is átküldtek belőle, ha egy-egy kórház készete folytán volt az ellenséges oldalon. A nap egyik legtragikusabb utóhatása is épp ehhez kapcsolódott, mivel az érzéstelenítők helyi előállításának módszereit újra kellett tanulni, a hordával vívott csata sebesültjei sok esetben valóban rémálomba illő szenvedésnek voltak kitéve. A keserű élménytől vezérelve makala legfőbb céljává vált, hogy a főiskolai labor a természetes antibiotikumként ható ezüstkolloid mellett folytassa az értékes érzéstelenítő gázok előállítását. Richard a fogorvosi szék felé tessékelte aki a rendelőben körülnézve valóban úgy érezte, Mintha hirtelen a polgárháborús idők becsöppent volna. Bár meleg, tavaszi nap volt, a sarokban fatüzelésű kájha működött, fölötte forró vizes edényjel, amelyben a doki az eszközöket sterilizálta. A felvételek kértékelésére szolgáló világító dobozok, meg a székben ülő páciensek figyelmének elterelését szélzó képernyők helyett a falakon a száj és a fogazat felépítését demonstráló régi módi táblák lógtak, elég rémes dolgokat ábrázoltak, de Richardnak kapóra jöttek, amikor szemléltetnie kellett egy-egy adott problémát a páciensei előtt. Richard pár percig még a behívókról pegykált, az ő legidősebb lánya is megkapta a kék borítékot, John pedig megpróbált ellazulni a székben. Végül elkerülhetetlenül eljött a nagy pillanat. – No, akkor vágjunk bele, John! Nézzük, miből élünk! A retteget mondat sem váratott magára sokáig. Ah, – Á, igen, azt hiszem ő lesz a ludos! Richard óvatosan megkocogtatta a fájós fogat, mire John majdnem kiugrott a fogorvosi székből. A saját székében ez alatt Ricsát kényelmesen hátradőlt, és tudó arca bólogatott. Ha régi időket élnénk, gyökérkezelésre küldenélek egy specialistához, röngen nélkül is látni, melyik fogad okozza a galibát. Két perc alatt kirántom neked. John elkerekedett szemmel bámult fel rá. Egyelőre kihagynám. Köszi, Rics. Motyogta reketten. Pár nap múlva visszatérhetünk rá, ha már lenyugodtak a kedélyek a városban. Ma még lesz pár fontos megbeszélésem. Hogyan már, John? Még éterem is van. Szíppant az egyet, a fogad szinte egy óra múlva pedig úton is vagy hazafelé. John tovább rázta a fejét. Túlságosan fontos dolgokról lesz szó, nem szédeleghetek össze-vissza az étertől. Kifogások, John, vetette közbe Richard egy bölcsmosoly kíséretében. Az könnyen meg lehet. És csak ki újra a szád. Miért? Mintha láttam volna valami mást is. Ígérem, hozzá sem érek a fájós fogadhoz. Mindketten tudjuk, hogy az F-féle nyavajákba kétszáz éve még bele is haltak emberek. Egy felső rágófog. Akkor ez csak dolgot igazi fájdalommal, ha elfertőződik és átterjed az altszüregbe. Ha rosszul alakul, bele is halhatsz. Ugyan már, legyünk túl rajta. John makacsúl tartotta a száját és a fejét ingatta, folyamatosan arról győzködve magát, hogy valójában nem is fáj annyira a dolog. Egy kicsit legalábbis még biztosan várhat. Hát jó, de akkor legalább hadd egy pillantást arra a másik dologra. A fájós fogadat békén hagyom, ígérem. John vonakodva bár, de újból kitátotta a száját. Richard közelebb hajolt és megkocogtatta Johnból alsó szemfogát, a válasz egy apró grimasz formájában érkezett. Igen, gondoltam, jelentette be a fogász, tovább vizsgálgatva John szájüregét. Aprójuk kezdemény, amiből szintén csúnyaságok lehetnek. Johnnak egyelőre nem futott többre egy elharapott morrantásnál. A francba. Ezt viszont tényleg egy-kettőre megoldhatjuk. Folytatta Richard, amikor újra felegyenesedett és megtörölte a kezét a kötényében. Steril keztyűk és maszkok már csak az emlékeikben léteztek, azt a néhány megmaradt párat rég elkülönítették a város orvosi készlete számára, és csak komoly műtétekhez használták őket. Öt perc alatt kifúrjuk, és szépen be is tömjük a kis bajkeverőt. John rémülten nézett rá. Én kész vagyok a kompromisszumra, John. Betömöm a lyukat, mielőtt még nagyobb baj lenne belőle, a sajgó örlőfogadat pedig holnapig békén hagyom. Ha nem mész bele, arról értesítenem kell Makalát, ő pedig közegészségügyi tiszként így is úgy is kötelező kezelés rendel el neked. A vitathatatlan ütőkártya kiátszásáért John haragos pillantást vetett a fogdokira, majd nagy sokára beletörődve bólintott. Richard elmosolyodott, kütyörészve a tűz fölötti forróvizes üstbe dobta a szelszámot, amivel eddig John fogait vizsgálta, és helyette csipeszek segítségével másféle eszközöket halászott ki a forró vízből. John görcsösen igyekezett másfelé nézni, amikor a doki a széke mellé tolta a pedállal hajtott fúrógépet, és belekezdett a fúró fejrögzítésébe. A támadás napja előtt többen is akadtak John környezetében, akik előszeretettel áradoztak eltúlzott lelkesedéssel arról, milyen csodás lehetett a XIX. században élni. Ő erre mindig rosszallóan rászta a fejét, az igazát pedig mi sem bizonyította jobban, mint jelenlegi kellemetlen helyzete a fogorvosi székben. Ezek az álmodozók ritkán gondoltak bele az orvostudomány 19. századi viszonyaiba, hogy mennyire fejletlen volt abban az időben a szennyvízelvezetési rendszer, vagy micsoda primitív módszerekkel dolgozott a fogorvostudomány. Richard begumizott tasakot húzott elő az egyik pult alól, leginkább egy hatalmas léggömbre emlékeztetett, csak az egyik végén nyitható szelep volt. Mindjárt megnyitom a csapot, mondta vigyorogva. Vegyél egy jó nagy levegőt. A dinitrogén kellően ellazít majd pár percre. Richard Jones szájába dugta a szelepet, majd óvatosan megnyitotta. Hajrá! visszadta kisémániákus vigyorral a képén, miközben az jó mélyet szippantott a kéigázból. A hatás nem maradt el, néhány másodpercen belül John valóban elbódult, és kellemesen szédülni kezdett. Richard elzárta a szelepet, a földre tette a tasakot, majd az ősrégi fúrógépet John elég urítva pedálozásba kezdett. A fúrófej forogni kezdett, az olajozott lánc pedig halkzúgással megindult a fogaskerekeken. Richard villámgyorsan akcióba lendült, kitámasztotta John tátott száját, a fúrót pedig jó erősen az apró lyukra nyomta a fog felszínén. John úgy érezte, mintha a feje teljes egészében vibrálna, a fúró hangja kis gyerekkori emlékeket idézett fel benne a retteget, tech felszerelések helyett előregedett, mechanikus fúrót használó, ódivatú fogorvosokról. A különbség Richard gépezetével ellentétben azoknak a dokiknak a felszerelése legalább elektromos meghajtású volt. Az első percekben a fúrás még nem igazán hatotta meg, egyenesen viccelődni támad kedve. Pár másodperccel később aztán már érezte a fájdalmat, bár néhány áldott pillanatig egyáltalán nem érdekelte. Mélységesen furcsa érzése volt. A kégáz hatása alatt tudatában volt ugyan a fájdalomnak, de az a legkevésbé sem zavarta. Aztán egyszer csak belényilladt. Az egyetlen nagy szippantásnyi kégáz hatása múló félben volt, a lábbal hajtott fúró rémes zajt csapott, John pedig úgy érezte, a szája mindjárt kettéhasad a rázkódástól. A fájdalom egyre erősödött. John vadó zihálni kezdett, és a karjával próbálta jelezni Richardnak, hogy hagyja abba. Tarts ki még egy kicsit, John, csak egy perc. Már majdnem teljesen kitisztítottam. Elektromos nyálelszívó hiány John szája lassan megtelt átható éget szagot árasztó a nyálával keveredett fogdarabkákkal. John öklendezni kezdett, és egyre vehemensebben kapálódzott, hogy megállásra kényszerítse Richardot. A doki végül abbahagyta a fúrást, és John elé tartott egy régi, hagyományos köpőcsészét. Ő fuldokolva és prüszkölve káromkodott. – Azt hiszem, sikerült mindent kiszednem! – jelentette ki Richard. – Azt hiszed! – csattant fel elképedten John. Ha nem csaptál volna közben akkor a cirkuszt. Még szép, hogy cirkuszoltam. Esküszöm, egy szadista állat vagy, ricsád. A fogás csak tovább vigyorgott. Még teszek bele egy tömést, és készen is vagyunk. Ezzel nemigen lehetett vitatkozni. John semmiképp sem sétálhatott ki egy méretes lyukkal a fogán, különben is volt egy másik, lüktetően sajgó rágófoga is. Richard egy régi, fehér lakkal lefújt asszalhoz lépett, és az egyik fiókjából zsebkendő vékonyságú aranylapocskát vett elő, majd levágott belőle egy apró darabot. A lapocskát óvatosan felcsavarta, és egy ékszerészek által használt miniatűr kalapáccsal minden oldalról tömörebbé ütögette. Amikor készen lett, egy csipesszel megfogta az apró aranytömést, és fertőtlenítésképp egy házi pálinkával teli petricsészébe ejtette. Öblíts egyet jó alaposan! A kifúrt fogadat is, utána nyugodtan le is nyelheted. Richard egy befőtte süveget nyújtott át Johnnak, tele a városban előállítható legtisztább alkohollal. Ő engedelmeskedett neki, de majdnem hangosan felüvöltött, amikor a folyadék mosta a régóta fájós, és a Richard által épp az imént kifúrt fogát. Bár magától örömmel lenyelte volna, a délutáni városi gyűlésre gondolva erőt vett magán, és a pálinkát egy vödörbe köpte. Richard ivott egy apró kortyot, mielőtt folytatta volna a munkát, majd ügyesen kihalászta az aranytömést a fertőtlenítő csészéből. Egy újabb kínokkal teli perc múlva a tömés stabilan a helyére került. – Égy, né? már készen is van! – jelentette be büszkén Richard. – Ne nagyon rágj vele egy pár napig. Ha elfertőződ, de gyere vissza, bár holnap mindenképpen itt akarlak látni, hogy kirándhassam végre azt a rohadó fogat, mielőtt valami komoly bajt okozna. Az ilyesmit manapság már nem lehet félvárról venni, mint régen. Gondolj csak az öreg parkerre. Őt is egy elfertőződött fog vitt el a múlt hónapban. John erre csak bólintani tudott. Most már mindkét oldalon sajgott az arca. Mennyivel tartozom? Mormogta miközben lassan kikászálódott a székből. Lássuk csak! Fúrás, aranytömés, legyen egy dollár ezüstben, az nagyjából fedezi az anyagárat. Egy dollár ezüstben, vagy töltény lehetőleg huszonkettes kaliberű. John egy kopott negyed dollárost és két centest halászott elő a zsebéből. A régi ezüst pénzek, amelyeket a napot megelőzően gyűjtögettek az emberek, eddigre szinteteljes értékű fizetőeszköznek számítottak. Csak ennyi van nálam, jó lesz, ha holnap fizetem a többit? Persze, de számolj rá még ötven centet a foghúzásért, mondta Richard széles mosolyjal az arcán. Vagy csak 25, ha nekivágsz éter nélkül! Ja, persze, sóhajtott, John. Akkor holnap, ha már túl leszünk az egészen, kifizetem a többit az éterrel együtt. Jó lesz így? Richard mosolyogva bólintott. De aztán tényleg itt legyél nekem, John? Manapság az ilyesmi már nem vicc, ezt te tudod a legjobban. Ha egy romlot fog vinni el azok után, amiket eddig túléltél. John valósággal kimenekült a rendelőből, majd a Cherry utcán indult el, nosztalgikusan lelassítva a nap előtti egyik kedvenc törshelye, az antikvárium előtt. Ha tulaj a horda elleni csatában esett el, az özvegye pedig azóta könyvtárra alakította át az üzletet, egy beadott könyvért cserébe bárki elvihetett egy másikat. A bolt továbbra is jól ment, John viszont máig hiányolta öreg barátját, a forró kávé fölötti sakjátszmákat, no meg azt a letűnt világot, amelyben nem kellett szembenéznie a sarkon túl most is ráváró pánik hangulattal. Az ajtón tábla lógott, városi gyűlés miatt zárva. Este sakbajnokság. Vagy fél jöttek el a város főterére, a lóhalálában összehívott gyűlésre hogy meghallgassák John beszámolóját a szövetségi kormányzónál tett látogatásról. A sült hús valamelyest ünnepélyesebb hangulatúvá tette az eseményt, az élelmiszerjegy nélküli szabad ételoszás ugyanis egyáltalán nem volt mindennapos, sem heti vagy havi eset a városban. Többen csak pörkölt vaddisznó húsért jöttek el, majd egyből el is oldalogtak, ha a váratlan katonai behívók ügye egyetlen rokonukat sem érintette közvetlenül. A sütést fil a város népszerű figurája felügyelte, akinek egykori legendás barbecue étterméről most is mindenki nosztalgikusan áradozott. A munka közepette Phil sokat panaszkodott, mondván, hogy a vaddisznó megfelelő előkészítéséhez legalább egy hétre lett volna szüksége. Az emberek érdekeit hangsúlyozva John külön a lelkére beszélt, és megkérte, hogy a lehetőségekhez mérten próbálja meg a legtöbbet kihozni a sültből este hatra, amihez ezek után Phil tartotta is magát. A tűzgödörben egész nap szították a parazsat, Phil pedig ráérősen sütögette fölöttük a vaddisznóból nyesett méretes húsdarabokat, Arról a valóban királyi máról mormogva maga elé egész álló nap, amelyet a 270 kilós vadból varázsolhatott volna, ha elég időt kap rá. A hús rágós volt ugyan, de legalább ehető, igaz a hosszú és koplalással perhestéli hónapok után a tavasz beáltával minden húsfélét kitörő lelkesedés és öröm fogadott. Minden jelenlévőnek majdnem 25 dekányi hús jutott, ami kezdetben valamelyest megnyugtatta a kedélyeket, egy idő után azonban a gyűlés mégis dühös faggatózásba torkollott, főleg Ernie Franklinnek, jó néhány rokonának és a Franklin klán követőinek köszönhetően. John nem mondhatott mást, mint hogy a behívottaknak három helyet harminc napjuk van szolgálatra jelentkezni, és hogy Fredericks új szállítmányokat ígért a közbiztonság fenntartása érdekében, azaz a nemzeti kormányzat végre valóban lépéseket tesz a régió megsegítésére. Johnnak kissé még most is nehezére esett artikuláltan beszélni, a szája lüktetett a Richardnál átélt megpróbáltatások után, különös örömére szolgált hát bejelenteni, hogy hamarosan egy másik megbeszélésen kell lennie. A szót Black tiszteletes vette át, John pedig felszabadult sóhajtással behuppant az öreg egyszerbe a családjával együtt. Az új úti cél a nagyjából 5 kilométerre lévő főiskolai kampusz és a szüzantó partja volt egy olyan esemény kapcsán, amelyet John már nagyon régóta várt. A Susan Tónál tartandó titkos gyűlést Paul és Becca Hawkins jóval a behívók körül kirobbant krízis előtt szervezni kezdték, Paul a Montreuth főiskola számítástechnikai szakembere, Becca pedig könyvtári asszisztense volt. Mindketten diákként kerültek az intézménybe, aztán ott is helyezkedtek el, majd hamarosan összeházosodtak. A napot követően a könyvtár a szó legszorosabb értelmében is az otthonukká vált, amikor az alaksorban lakást alakítottak ki maguknak azon a helyen, ahol már diákként is oly sok időt töltöttek együtt. A barátaik gyakran viccelődtek azzal a régi Alkonyzóna epizóddal, amelyben a vérbeli könyvmojt alakító Meredith Burgess a nukleáris háború után egy könyvtárban lel igazi földi paradicsomra, a pár mindig erre a részre emlékeztette őket. Alkonyzóna eredetileg az 50-es évek végétől a 60-as évek közepéig futó kultikus amerikai tévésorozat. Epizódjai többnyire a sci-fi, a fantasy és a horror eszköztárából építkeztek. Paul és a szenvedélyesen bújták a régi könyveket, magazinokat, hogy a város és a lakosság számára bármilyen formában hasznos információkat találjanak. Többek között ilyenek voltak a Mother Earth News cikkei, amelyek segítségével el lehetett különíteni az ehető gombákat a mérkezőektől. Mother Earth News elsősorban mezőgazdasági, környezetvédelmi témákkal és az egészséges táplálkozással foglalkozó amerikai magazin. Hat hónappal ezelőtt aztán felbecsülhetetlen értékű kincsre bukkantak. Legalább két oka volt annak, hogy a rendkívüli felfedezés ilyen sokáig váratott magára, az egyik a könyvtárban hosszú évekkel korábban bevezetett elektronikus katalogizálás volt. A könyvtárakban annak idején nélkülözhetetlen, temérdek régi katalógus szédulát az ezeret forduló környékén mindegy hátsó raktárba zsúfolták össze, és azóta egy lélek sem nyújt hozzájuk. Az elektronikus átállás után beérkezett kiadványokat egytől egyik rögtön a kampus számítógépes adatbázisába vezették fel, de az most már természetesen nem létezett. A támadás napján összeomlott digitális infrastruktúra egyik legsebezhetőbb pontja az elektronikus adatbázisoktól való totális függés volt, a régimódi papíros és tintás megoldás helyett. Szívszaggató élmény volt látni, ahogy sokan ma is porlette iPhone-jaik képernyőjét bámulva próbáltak visszaemlékezni a barátaik, a gyermekeik vagy épp a szüleik telefonszámára. Az idősebb generáció tagjai még 25 évvel korábbról is gond nélkül felidéztek egy-egy ismerős számot és pontos címet. A támadás idejéből azonban, amikor az összes rendszer befucsolt, minden elveszett. A rengeteg elektronikusan tárolt szím és a nap előtti évtizedből származó, a mindennapi életet dokumentáló fotók mint egy varázsütésre megsemmisültek, ami persze még így is csak szimbolikusan mutatta, mekkora részt törölt ki a támadás az emberek életéből, nagy valószínűséggel visszafordíthatatlanul. A kormányzati irodákhoz, a személyes iPhone-okhoz, iPad-ekhez és milliónyi egyéb tárhelyhez hasonlóan a könyvtárnak is szinte minden adata örökre elveszett a támadást megelőző évtizedből. A másik ok, amiért a kincset érő felfedezésre csak ilyen későn kerülhetett sor, a városlakók által a támadás előtt minden tavasszal hagyományszerűen megrendezett könyv- és magazingyűjtés volt a július 4-i könyvvásárra és jótékonysági gyűjtésre. Július 4-e a függetlenség napja, az Egyesült Államok egyik legnagyobb nemzeti ünnepe, a függetlenségi nyilatkozat 1776. július 4-i aláírásának évfordulója. A garázsokból és a padlások mélyéről ilyenkor tömegével kerültek elő a széthullóban lévő kötetek és újságok, amelyek végül mind a könyvtárban kötöttek ki. A könyvvásárt a háború kezdete óta persze még egyszer sem rendezték meg, a felajánlásokkal teli több száz doboz pedig elfeledve porosodott a könyvtár alaksorában. Paul és Beka tartó expedíciói és portjái kellettek hozzá, hogy a nedves, enyhén penészes pincében újabb hasznos és érdekes olvasnivaló után kutatva végül megüssék a főnyereményt, és rábukkanjanak az AIEE által kiadott folyóiratok teljes gyűjteményére egészen az 1884-es lapszámokig visszamenően. AIEE, az Amerikai Elektromos Mérnökök Intézete, American Institute of Electrical Engineers. Holt és Bekát leszámítva nagy valószínűséggel szinte mindenki a haszontalan, fűzrevaló dolgok közé dobta volna a penészes, szagot árasztó magazinokat. Pár hónapja volt csupán, hogy váratlanul berontottak John irodájába, a régi főiskolai történelem előadásokra emlékezve még mindig tanárúrnak szólították őt, bár a városiak már rég leszoktak erről, és egy poros, szamárfüles magazint toltak az orra alá minden nemű magyarázat vagy bevezetés nélkül. Tanár úr, ez itt egy valóságos aranybánya, lelkesedett Paul. Még az első 1884-es szám is megvan, és ezt nézze! Cikkek magától, Teslától, egyenesen Nikola-Tesla tollából. Mindez egy csendes, havas téli napon történt, John pedig épp határozottan könnyed hangulatban volt a makalával a kandalló előtt töltött romantikus estéje után. Épp semmilyen új katasztrófa nem fenyegetett, szóval alapjában véve nyitottan át a fiatalok lelkesedéséhez. Már legalább egy napja senki sem állított be hozzá újabb őrült ötletekkel a város gondjainak varázslatos megoldására, a hideg fúziótól az örök mozgó gépezetekig. Amikor méből férje, George egy széngőzzel hajtott kocsi terveivel hozakodott elő, John majd hogy nem bolondnak nézte az öreget, egy évvel később már vagy fél ezen az elven működő autó pöfögött a város utcáin. Főiskolai tanárként John mindig Paulhoz fordult a tantermében elkerülhetetlenül felmerülő számítógépes malőrök megoldását illetően. Beka pedig a legkevésbé ismert folyóiratokat is előásta neki a könyvtár kölcsönzési rendszer segítségével, ha egy-egy új cikkéhez szüksége volt rájuk, John már pusztán ezért is mindig készségesen meghallgatta őket. Mindössze pár perccel azután, hogy a régi magazinokat először megpillantotta, őt is legalább annyira magával ragadta a hív, mint a házaspárt mivel a fiatalok egy egész doboznyi újságot hoztak magukkal, a délután a magazinok böngészésével telt. A város vezetői mellett, John hivatásos történész is volt, e folyóiratok pedig lenyűgöző bepillantást engedtek a világtörténelem egyik legforradalmibb korszakába, és a sötétségből az elektromosság csodája felé tartó menetelésbe, amely végül az emberiség történetének a 14. századi pestis járványok óta bekövetkezett legpusztítóbb katasztrófájához vezetett. A havonta megjelenő mérnöki magazin lapszámai egészen az elektromos ipar hajnaláig nyúltak vissza. A Tesla és Westinghouse által támogatott váltóáram illetve az Edison által pártolt egyenáron párhasszát övező propaganda háború évekig e folyóirat hasábjain zajlott. Történelmi szempontból mindez már önmagában is kellően érdekes lett volna, jelen helyzetben azonban sokkal fontosabbak voltak az első modern elektromos hálózatok kiépítésének részletei, no meg az energia eljuttatásának módszerei a generátoroktól a transformátorokon át a háztartási berendezésekig. Mindez részletes tervrajzokkal és szabadalmakkal az összes szükséges berendezéshez. Az érdekháborúk és a lejárató kampányok, a nyílt lopások és a szabotás, valamint a szabadalmi és kitalálta fel előbb, Típusú viták mellett ez a periódus aszinte havonta megjelenő új találmányok, és a körülöttük keringő izgatott érdeklődés korszaka volt. A felfedezett anyagról készülő tárgymutatók összeállításában bekafáradhatatlan munkájának és könyvtári tapasztalatának nagy szerep jutott. A segítségen nélkülözhetetlen volt, hiszen a magazinokat még olcsó, faros alapú papírra nyomtatták, a lapjaik pedig sok esetben olyannyira törékenyek voltak, akár az üveg, a gyakori lapozgatás következtében egyszerűen széttöredeztek. A múlt titkai szó szerint elporlattak az óvatlan olvasó kezében, bekavállalta tehát az őrangyal szerepét, éberen vigyázva rá, hogy a magazinokat senki se lapozgassa hányaveti módon. Munkájával szimbolikusan az egész elektromos iparág kialakulásának titkait védelmezte az első kereskedelmi forgalomba került izzólámpák és erőművek megjelenésétől egészen az 1960-as évekig. Akkor az AIEE egy másik szervezettel társulva modern elektronikával kezdett foglalkozni, az egyre sebezhetőbb berendezések kifejlesztésével pedig tudtán kívül egy pusztító katasztrófa előkészítését kezdte meg. A könyvtár a nap óta már számtalanszor bizonyította nélkülözhetetlen szerepét. Az emberek tömegesen fedezték fel újra a Mother Earth News régi feledésbe merült számait, és a Foxfire könyvsorozatot, sokat tanulva az élelemgyűjtésről, és az erdőben szerzett zsákmány elkészítéséről egyaránt. Foxfire az 1970-es években megjelent könyvsorozat az egyszerű vidéki élet fortéjairól. A főiskola szemináriumokat szervezett a diákoknak és a városlakóknak a befőzés, a gombagyűjtés, a vadászat, a csapdakészítés, illetve a népi gyógymódok rejtelmeiről. Paul és Beck a felfedezése azonban egészen más súlycsoportba tartozott, és inkább ahhoz volt hasonlatos, amikor a régészek egy ősi kőtáblára bukkannak, amelynek a segítségével megfejthetnek egy, az univerzum legnagyobb titkának kulcsát rejtő, elfeledett nyelvet, esetünkben egy könnyedén összefoglalható kérdésre adott választ, hogyan állítható vissza az áramellátás. Az amatőr és hobbirádiósokkal együtt sokan voltak a városban, akik még értették a régi hálózat működési elveit, az eredeti tervek, illetve az egykora Tesla által megírt és beadott szabadalmak felbukkanása azonban szinte hihetetlen szenzáció volt. John alig bírva saját újonnani lelkesedésével, soron kívül még aznap este összehívta a városi gyűlést, amelyen egy órás tárgyalás után el is fogadták a Paul által előterjesztett tervezetet. A döntés értelmében Paul és Bek a projekthez szükséges mindennyers anyagot megkaptak, amikor és amennyiben az rendelkezésre állt, sőt a munkálatokban segítkező kemény fizikai munkát végzők értékes extra fejadagokhoz juthattak a város tartalékészeteiből. Paul szóban forgó tervezete nem volt más, mint hogy a Szuszantó gátjának egy szakaszát valamivel a főiskola alatt vízerőművé kell alakítani. A néhány megmaradt Montréti nagy öreg, köztük John anyolsa, Jen is, még jól emlékezett a régi időkben a Szuzantó fölött működő vízerőműre, amely Montrét legelső áramtermelő létesítménye volt egészen az 1930-as évekig, a nagy áromszolgáltató cégek hatalomátvételéig. A kisebb vizi malmok után csak elhagyott romok maradtak, kislány korában Jen gyakran fel is mászott oda, hogy felfedezősdit játszon a régi falak között. A városi gyűlés döntése utáni napon Paul vezetésével expedíció indult a romokhoz, pár hátrahagyott gép és még megmenthető felszerelés reményében. Néhány használható csövet, fogaskereket és széthullóban lévő kapcsolótáblát végül sikerült is előásniuk egy csörgő kígyó mellett, amelynek szintén jó hasznát vették, korgógyomor ide vagy oda. John képtelen volt rávenni magát arra, hogy belekóstoljon, miután néhány diák villámgyorsan és megsütötte a még mindig vonagló hüllőt. A szükséges alapanyagok és kellékek pál által összeállított listája első ránézésre abszolút beszerezhetetlennek tűnt, bár az 1880-as évekből származó folyóiratok korábban bizonyára még minden említett alapanyag könnyedén hozzáférhetőnek számított. Honnan lehetne őket előteremteni most? Az 1880-as években a Temérdek műszaki szakemberrel, Kábelkészítővel, acélművessel és esszergályossal, sőt alagútásó munkással körülvett Teslának és Westinghouse-nak tulajdonképpen csak megálmodni kellett a forradalmi váltóárom koncepcióját. A kor leghatalmasabb vállalkozásának, a Niagara vízesésben rejlő energia igába hajtásának pontos tervei ettől egyig ott virítottak a magazinok lapjain a viktoriánus korban oly népszerű, Lélegzett elállítóan dagályos stílusban. A cikkek fényében a szuzantó gátjának vízi erőművé történő átalakítása szinte gyerekjátéknak tűnt. A gondot az elveszett technológiai vívmányok újbóli megalkotásának klasszikus paradoxona okozta egy olyan világban, amelyben a teljes alapvető infrastruktúra összeomlott. Tesla, Westinghouse és Edison a történelem egyik legjelentősebb technológiai forradalmát hajtották végre, amikor megfejtették, hogyan szállíthatják el az egy-egy adott helyen megtermelt energiát messzi kilométerekre, hogy az elektromosság segítségével asszán meg annyi egyéb berendezést működtessenek a családi otthonokban. Az 1880-as években mindez még elképzelni sem volt könnyű. A rendszer, amelyet létrehoztak, később elvezette az emberiséget a rádióhoz, a televízióhoz, vagy épp a modern orvosi eszközökhöz, az 1900-as évek elejére majd hogy nem megduplázva a várható átlag életkort. Találmányaik egyetlen kapcsoló felkaptintásával korlátlan energiát biztosítottak az emberek számára, megalkotva a világot, amelyet a XXI. század embere egészen a napig evidens dolognak tartott. Amíg az elektromos áram még gyerekcipőben járó, alig-alig értett elképzelésein dolgoztak, Tessa, Westinghouse és Edison, mesteri szelszámkészítők, kiváló esztergályosok, nagyolvasztókkal dolgozó kohászok, kábelkészítők, sőt hivatásos tervrajzkészítők kezébe adhatták a rajzaikat. A század legnagyobb csodáinak megalkotása közben szilárdan támaszkodhattak a 19. századi infrastruktúrára, amely nem csak az elektromos áramtermelését, hanem terjesztését és szüntelen szolgáltatását is lehetővé tette az év minden egyes napján. Amikor John első alkalommal vizsgálta meg történés szemmel Paul és Beka városi jóváhagyással kidolgozott terveit, kétségbeesés fogta el. Szinte mindent, amit a vállalkozás sikerességéhez papírra vetettek, a semmiből az összeomlott nemzeti infrastruktúra romjai alól kellett volna előteremteni ők, arról már nem is beszélve, hogy mindent kizárólag helyben állíthattak elő. John átnézte ezt a szabadalmazott terveit az alapvető precíziós konverterekről, amelyek a vízzel hajtott generátor által termelt áramot alakították 60 Hz-es váltóárammá, s úgy találta, hogy szinte lehetetlen azt a semmiből megépíteni. Hasonló érzése volt Tesla egy másik zseniális találmányával, a transformátorral kapcsolatban is. Ez a bemeneti feszültség megemelésére szolgált az áram egyik pontból a másikba történő szállítása közben, hogy aztán újra lecsökkentse azt, mielőtt a villamosság elért volna a háztartásokba és a gyárakba. John aggájaira Paul egy könnyed mosolyjal válaszolt. Annak idején én segítettem bekötni az internetet a kampuszra, és gond nélkül üzemeltettem. Ahhoz képest ez semmiség. Paul és Beck a közös könyvtári felfedezése végül a modern közösség újjáépítésére tett igéretes kísérletnek bizonyult, amit majdhogy nem a semmiből kellett megvalósítaniuk. A nap mindenkiben tudatosította, hogy az elektromosság az egész ismert civilizáció alapkövévé és az élet olyannyira elidegeníthetetlen részévé vált, hogy az elvesztéseig felfogni sem igazán lehetett a valódi nélkülözhetetlenségét. John egykori diákjai, amennyiben sikerrel járnak, megtehetik a fáradtságos visszatérés első lépéseit. Ha Paul és Beck a reális esét látotta sikerre, Johnnak és Black Mountain lakóinak kötelességük volt támogatni őket, ennek jegyében pedig meg is kaptak minden elképzelhető segítséget, még a közösség forrásainak kimerítése árán is. Temérdek munkás csoportosítottak át hozzájuk a mezőgazdaságban dolgozók közül, ezzel a túlélés alapvető esélyeit csökkentve, abban a reményben, hogy a befektetés hamarosan megtérül, a város pedig valóban elindulhat a sötétségből a fény felé. John maga is támogatta az egykori diákjai által benyújtott terveket, s a alapanyagok, illetve a munkaerő kiutalása mellett szavazott egy régi Johnny Mitchell-dal refrényét idézve Nem tudod, mit van, még el nem veszíted. A terv tehát elindult a megvalósulás útján. Az újonnan kialakított óriási műhelyt a kiürített Anderson Holbar rendezték be, amely eredetileg egy gyönyörű, három emelet magas, tizenkét oldalú öreg épület volt, az 1920-as években nagy divat volt a hozzá hasonló konferencia központok építése. A Szuzantó mellett, Flat nem messze egy napkozi otthont is kiürítettek abban a reményben, hogy az épület hamarosan a város új erőműve lehet. Az épület gát előtti részét lebontották, a tavat lecsapolták, a munkások pedig a leghidegebb téli és korotavaszi napokon is a csövek lefektetésén, valamint a gát újjáépítésén fáradoztak. A szuzantó azon idők mementója volt, amikor az emberek még a pusztalátványért is építettek gátokat és duzzasztottak fel tavakat. Paul és Beka előtt senki nem látta meg a gát túlfolyóján alázúduló vízben rejlő temérdek meg a vatnyi energiát. Amikor immár hivatalos elektromérnöki címmel büszkélkedő Paul és Beka előálltak a projekthez szükséges alapanyagok listájával, John zöldjelzést adott nekik, bár valójában közel sem volt biztos a terv megvalósíthatóságában. A generátorhoz szükséges vezetékeket közel 20 kilométernyi részródból kézzel kellett vonni. A korábban szinte mindenhol megtalálható öreg részvezetékek nagy része az EMP hullám hatására szó szerint leolvadt a villanypóznákról, az itt-ott megmaradt mennyiséget pedig már régen összegyűjtötték és felhasználták a még így is alig-alig működő telefonhálózat kiépítéséhez. A heggesztett acélból készült turbinát tökéletesen ki kellett egyensúlyozni, hogy ne égesse ki perceken belül a csapágyakat, ami azonnali besüléshez vagy szabályos robbanáshoz vezetne. Új transformátorokat is kellett építeni, a további több kilométernyi vezeték legyártásáról már nem is beszélve, amire a gátnál megtermelt áram Black Mountainban való eljuttatásához volt szükség. A semmiből létrehozandó áramellátórendszer kiépítésének egyéb bonyolult kérdései pedig még csak ezután következtek. A hiányzó részvezetékeket illetően Paul egy újabb, az orruk előtt heverő kincsre akadt az egykori elektromos alállomáson, John régi házától nem messze. Az EMP komoly károkat tett a régi transformátorokban, és megsínylették a horda elleni összecsapást is de Paul belekezdett a szétszerelésükbe és megpróbált új felhasználási lehetőségeket találni a bennük lévő részvezetékek számára. Nagy részüket teljesen megolvasztotta az EMP elektromos töltés hulláma. A megoldás, ahogy Paul lelkesen kitalálta, pofon egyszerű volt, az összegyűjtött részből beolvasztás után új vezetékeket kell önteni. A XIX. század egyik legközönségesebb technológiájának újboli kitanulása sok-sok kísérletezéssel telihetett emésztett fel, egy diák közben súlyos égési sebeket szenvedett, végül azonban csak sikerült rájönni a dolog nyitjáról. Az Anderson Hall ezek után ricsajjal és füstelteli öntőműhelyé változott, fatüzelésű kemencékkel és esztergapadokkal, amelyeket egy hulladozó öreg Volkswagen motorja hajtott a város autószerelője, Jim Bartlett jó A város csapatai újból járni kezdték a környéket, hogy összegyűjtsék az elhagyott autók generátoraiban és feszültség átalakítóiban megmaradt vezetékeket, az akkumulátorokra pedig a bennük rejlő savak és olom miatt vadásztak. A megbeszélés és bemutató, amit erre az estére már hetekkel korábban beterveztek, igazi felüdülés volt John számára a fredericks a városkrizis helyzetéről folytatott tárgyalás után, továbbá arra is kiváló ürügynek bizonyult, hogy megakadályozhassa a nyilvános városi gyűlés több órás vége láthatatlan vitává fajulását. Az eredetileg napközi gyermekotthonként működő épületet, egyes számú montríti erőmű névre keresztelték át, ezúttal a diákok és idősebb, annak idején még a jó öreg amerikai nehéziparban dolgozó munkások áldogáltak előtte. john valóságos üdvri valgás fogadta, amikor az ősrégi esszellel bekanyarodott a parkolóba. A mostani alkalom afféle nyilvános bemutató és teszüzem volt, a valódi turbina és a generátor beszereléséhez a tervek szerint kellett még néhány hét. Paul és Bek az esti bemutatóra egy, egy hatod méretű turbina modellel készültek, amelyet a földszinti teremben helyeztek el a még mindig épülő főgenerátor mellett. A gát tetejéről csővezeték kígyózott további 3,5 méterrel magasabbra emelkedve az erőműhöz, ezzel növelendő a megtermed energiamennyiséget. Paul-lal és Bekával az élén a csapat már láthatóan izgatottan várta John érkezését. Elizabeth a ránehezedő súlyos gondokról pillanatnyilag megfeledkezve szállt ki a kocsiból, karján az aprócska és igencsak álmos bennel. Makala John anyósát, Gent segítette ki óvatosan az autóból, az idős asszony közel 80 évesen is elegáns, finom jelenség volt, most a várakozó gyülekezethez csatlakozva kedélyesen üdvözölte a régi barátait és szomszédait. Makalajon mellett valamivel Jen mögött lépkedett, hiszen arra, hogy bármelyik pillanatban elkapja a törékeny hölgyet, ha netán megtántorodna. Jen az elmúlt két év alatt, mintha legalább tízet öregedett volna, azt pedig mindannyian jól tudták, hogy a nap utáni kegyetlen világban egy medence járó esés nagyon hosszú és fájdalmas halálos ítélettel ér fele. Hogy s mint van a két villanymágusunk? kérdezte vidáman John, miközben a sűrűsödő sötétségben a várakozó gyülekezet felé tartott. Sok-sok mosoly és melegkész fogás fogadta. John ezek után javasolta, hogy a projekt eredeti kiötlői Paul és Becca röviden foglalják össze a megjelenteknek az eddig elért sikereket. Paul őszinte lelkesedéssel fogott bele mélységesen szakmai kis előadásába. Pár perc elteltével Becca egyszerűen odahajolt hozzá, nyomott egy puszit az arcára, és szeretetteljes kézmozdulattal betapasztotta a száját. Képes lenne hajnalig folytatni, mondta nevetve Becca. Néha még álmában sem hagyja abba? Tanár úr, sikerült elég magasra tornáznunk a víznyomást a csővezetékben, már csak a csapot kell megnyitni, amint keresztül a vízbe befolyik majd a modellturbinánkba. Vállalja a tisztelő feladatot? John mosolyogva rászta a fejét. Ti építettétek, srácok, ki kapcsolja be, ha nem ti? Paul és Becca tétováztak, John határozottan érezte rajtuk az idegességet. Egészen mostanáig visszafogták magukat, és nem próbálták ki a gépezetet, a jelenlévők közül tehát igazából senki sem tudhatta, meghozza-e a gyümölcsét a diagramok mellett töltött sok hónapnyi kemény munka. Nagy aggodalomra adott okot az is, hogy egy, a kelleténél korábban megkockáztatott próba könnyen tönkretehetett mindent, amiért eddig dolgoztak. Paul és Becca először egymásra, majd a csapat néhány tucat körülöttük álló tagjára nézett, akikkel egész télen és tavasszal válvetve dolgoztak együtt, a tömeg nevetve biztatta őket. Végül elszámták magukat, és együtt léptek be az épületbe, a tömegből pedig játékos kiáltás hallatszott. Elég a sötétben spaszizásból, ideje munkához látni! Fogalmam sincs, meddig bírja a kicsike! Most majd kiderül! kurjantotta Paul az ajtóból, majd bekával közösen megnyitották a csapot, mire víz ömlött a csővezetékből a modellturbina lapátjainak meghajtására. A turbina egyre gyorsabban és gyorsabban forgott, majd vibráló morajlás hallatszott, ahogy fokozatosan elérte az alapsebességet. Paul, egy régi módi mechanikus mércén figyelte a fordulatszámot, és valamit odasúgott bekának, a körvonalaik alig-alig voltak kivehetőek az irányító terem homályában. John határozottan egy Frankenstein filmre emlékeztette, ahogy a házas párközösen megfogta a kapcsolót. Majd egyszer csak felkattintották, a generátor csatlakozott a turbinához. Az emberek ámuldozni kezdtek. Fény! Elektromos fény! Az újvárosi erőmű épületét a völgyben két teljes éve nem látott elektromos fény ragyogása töltötte be. Az öreg százvattos villanykörték azonnal éledezni és villogni kezdtek, Tündöklő fényükkel messzire űzve a sötétséget. Paul és Beka felkapcsolt egy második kart, mire a tetőn végig vezetett égősor is felgyulladt azzal a különféle színekben pompázó karácsonyi égősorral együtt, amely régebben a főiskolai kampusz karácsony fáját, most viszont az apró erőmű eresz csatornáját díszítette. – Oda süss, Ben! Nézd csak a fényeket! Kiáltott fel csodálkozva Elizabeth, és magához ölelte mostanra már nagyon is éberen mocorgó gyermekét. Ben jó kedvén nevedgélt s apró ujjai valaszínes karácsonyi fények felé mutogatott. John közelebb vonta makalát és megölelte, majd unokája ragyogó arcaláttán könnyek szöttek a szemébe. Ben először láthatta azt, ami a korábbi generációk tagjai számára az élet legelső másodperceinek meghatározó élménye volt, és amit azok később egész életükben magától értetődőnek vettek. A körülötte állók mind kazaktak és éljeneztek, majd egyszer csak felcsendült a nem várt ráadás, zene. Beka egy újból keltett öreg kazettás magnót tett az ablakpárkányra, amely egy hasonlóan őségi dalt, a Blinded by the kezdte játszani. Néhány pillanat kellett csak, hogy az egész társaság rossz cson gyerekek módjára nevetve és ujjongva táncra perdüljön, az idősebbek körül párral rögtön egy régi közös táncra kezdték tanítgatni a főiskolás fiatalokat. Aztán a zene egyszerre, mintha kiesett volna a saját ritmusából, lelassult és újra felpörgött. john az egész a gyerekkorára emlékeztette, amikor a barátaival 45-ös kis temezeket játszottak le 78-as fordulaton, és mind örületesen jól szórakoztak. A százvattos villanykörték forrón izzottak, az egyik pislákolni kezdett, egy másik egyenesen eldurrant. A karácsonyi égősor is záratos lett, még mielőtt Paul lekapcsolhatta volna a turbinát. A zene és a tánc hirtelen abba maradt, a levegőben ózonillat kezdett terjengeni. Bekagyorsan visszarohant az erőműbe, hogy visszaterelje a vizet a csővezetékbe. A turbina súlyos, örlőgépre emlékeztető hangokat hallatott, ahogy a lapátjai fájdalmas csikorgások közepette megálltak. A tömeg csendesen téblábolt odakint, senki sem tudta, mi most a helyes reakció. John hirtelen hangosan tapsolva előrelépett, megtörve a pillanat feszültségét. – Brávó, srácok! Lenyűgöző! A mérnök páros idegesen kukucskált ki az erőmű ajtajából, és magukban már a kifogásokat meg a magyarázatokat mérlegelték, jelen alkalom még csak tesztüzem volt, az igazi turbinát pedig sokkal pontosabban állítják majd be, valamint teszt a generátor generátorrendszeréről is van még mit tanulniuk. A munkatársaik alienzése és szoros öleléseik azonban beléjük folytották a szót. Beka a nagy ünneplés közepette, az általános emelgetés és a hagyományos levegőbedobálás ellen tiltakozva kikotyogta, hogy várandós, mire újból kitört az össznépi újjongás. A tragikusan megfogyatkozott lélekszámú közösség mindig kitörő örömmel és bátorító jókedvel fogadta az új élet ígéretét, a pajkos poénokról viszont a világért sem mondtak volna le a városlakók. Így hát az öröm hírfényében ezúttal is felvetődött, mit művelhetett valójában a pár a könyvtárpincéjében töltött intenzív kutatás idején. John Makalával együtt átverekedte magát a tömegen, és a hagyománynak megfelelően meleg készfogással gratulált Paulnak, egyrészt a bekával közös csodás hír, másrészt az új erőműben véghez vitt hihetetlen teljesítmény okán. Makala szorosan magához ölelte át. Holnap reggel első dolgod legyen bejönni hozzám, hogy átbeszélhessük az étrendedet. Paul, te pedig hagy pihenni a hölgyet. Ha úgy alakulnak a dolgok, az erőmű is várhat a gyermeketek sokkal fontosabb számunkra. A nap utáni első évben kétségbe egytően sok terhesség végződött vetéléssel. Jó néhány esetben még az anyuka is belehalt az alultápláltságba. A várandós nőkről való gondoskodás a város legfontosabb közös feladatainak egyike volt. Johnnak hirtelen eszébe jutott Ginger, a hűséges Golden Retriever, akit annak idején Elizabeth életben tartása érdekében kellett feláldoznia. A döntést akkor havozás nélkül hozta meg, de máig könnyek szöktek a szemébe, ahány hányszor csak visszagondolt rá. Eljött az ideje, hogy az elektromos mágusok egy kicsit átadják magukat a hirtelen támadt népszerűségnek, és kiélvezzék a jól megérdemelt pillanatot, gondolta John. Ez a nap az előző átvirrasztott éjszaka utána rögtönzött ünnepség nélkül is igencsak fáraszóra sikeredett. Hazaérve John magányra vágyott, kisurrant a ház hátsó ajtaján, miközben a család az ágyba bújásra készülődött. Fél órával később megérzett valakit a háta mögött, megfordult és makalát látta meg a holdfényben. John nem szólt semmit, csak odébb csúszott a Jennifer sírja mellett álló padon, hogy a felesége is odaférjen mellé. Makala egy pohár szederbolt nyújtott felé, John egyik régi tanítványától kapták a karácsonyra, mára egyetlen üveggel maradt belőle. Makala közben kortyolt egyet a saját poharából, azonban egyelőre ő sem törte meg a csendet. Tudod, vannak pillanatok, amikor még mindig baromi jól esne egy szigi, szólalt meg végül John. Például ez a mostani? Az elmúlt két év legnagyobb haszna, hogy leszoktatott arról a füstös rondaságról, vetette Ellen Makala a fejét zsondvállára hajtva. A férfi nem akarta, hogy a felesége észrevegye az arcán még száradóban lévő könycseppeket, de képtelen volt elrejteni az érzéseit. Amikor éjjelente, lefekvés előtt kijött pár percre a lánya sírjához, hogy csendben merengjen vagy imádkozzon, Időnként még mindig erőt vett rajta a folytogató érzés. Már legalább valamennyire túl kéne lennem rajta, súgta a sír felé bólintva. john ennyi idő elteltével is rémámok gyötörték, újra és újra hallotta Jennifer utolsó szavait, a halkan súgott kérést, hogy a kertben temessék el, hogy mindig közel lehessen hozzájuk, és hogy John viselje gondját szeretett plüsnyulának, nyuszkának. Az állatkát John most is minden alkalommal a kezében szorongatta, valahányszor meglátogatta Jennifer-t. Végül köhécselve hátradőlt, és szégyenkezve megtörölte az arcát egy piszkos zsebkendővel. Makala adott az arcára. John pironkodó bólintással köszönte meg a gesztust, mert bár a felesége számtalan szor volt már tanulja ehhez hasonló pillanatoknak, ő szívből örült neki, hogy ezúttal is maga mellett tudhatja. Most pedig Elizabetet is el akarják venni tőlem, ziháta az indulataival küszködve. Ha egyszer elmegy, soha többé nem tér vissza. Mint ilyenkor mindig, makala csendben maradt, hogy John kiengedhesse magából a felgyülemlet érzéseket. Az efféle bánásmód persze olyan luxus volt, amire a férfia higgadt, megfontolt vezetést váró városi tömegtől a legkevésbé sem számíthatott. Néha olyan piszkosul gyűlölöm a szerepet, amit játszanom kell, folytatta John. A kőkemény vezér, akiből mindenki más erőt meríthet. Nem bírom elviselni a gondolatot, hogy Elizabeth elhagy minket, ha viszont mégis úgy alakulnak a dolgok, csendben félre kell állnom és hagynom kell, hogy megtörténjen. Máshogy tenni szín tiszta képmutatás lenne. Ha másokat is kényszerítenek a szolgálatra, őt is el kell küldenem velük. Súhajtotta és elkalandozott a tekintete. Amikor annak idején megindítottuk az irak elleni támadást, azonnal a tűzvonalba akartam kerülni, rettentő távol állt tőlem, hogy egy páncélozott parancsnoki harckocsiban kuksoljak kilométerekkel az offenzíva mögött. Amikor néhány katonám elesett, tökéletes hidegvérrel kellett megnyugtatnom a többieket, hogy folytassák az előrenyomulást, bár valójában ordítani tudtam volna a frusztrációtól és a fájdalomtól, hisz egytől egyig jól ismertem az elesett srácokat. Az államokba visszatérve meglátogattam a családjaikat. Egyikük házas volt két gyerekkel. Az ország épp önkívületben ünnepelte a látszólag sima győzelmet, ami persze még így is több száz életbe került. Mit mondhattam volna azoknak, akik a fiúkat vagy épp a férjüket veszítették el? Hogy a jó ügyért áldozták az életüket? Hogy hősök voltak? Hogy mi lett a három elesett katonával az egységemből? A hanvéd terep járót, amelyben utaztak, eltalálta egy rakétára erősített gránát, fikasznyi hősiesség sem volt a halálukban. Az egyik pillanatban még éltek, a másikban megszűntek létezni. A családjuk pedig sosem lesz képes végleg túltenni magát a tragédián, elpufogtatott közhelyek és katonai elismerések ide vagy oda. John felnézett az éjjeli eget bevilágító holdra. Most pedig úgy tűnik, rajtam a sor, hogy eljátszom az egyet csak várakozó szülő szerepét, aki a szívem pontosan tudja, hogy sosem látja már viszont a lányát. Az egyik felem holnap azonnal visszarobogna Frederickshez, és élne a felajánlott lehetőséggel. Ő egész biztosan fel tudná menteni Elizabetet a kötelező szolgálat alól. Aztán hogyan tovább? Őszintén szólva, még csak nem is a város reakciója aggaszt, bár az egyértelmű, hogy azonnal kitaszítanának maguk közül. De és Jen megértenétek ugyan, de úgy érzem, ti sem tudnátok utána tisztelni többé. John elhallgatott, Makala továbbra sem mondott semmit. Igazából pontosan tudom, folytatta végül, hogy Elizabeth elküldene a jó büdös francba, és mindenképp bevonulna, mert hiszi, hogy ez a kötelessége még akkor is, ha ezáltal a saját gyermekétől is el kell szakadnia. A tekintete újból Jennifer sírjára tévedt. A pokolba ezzel az új világgal. A pokolba a rémálommal, amivé válni engedtük. Nem mi tehetünk róla, kezdett bele Makala, John azonban egy éles pillantással azonnal félbeszakította. Nagyon is sok közünk volt hozzá. Elhíztunk, elkényelmesedtünk, és hagytuk, hogy mások aggódjanak helyettünk az efféle fenyegetések miatt. Közben persze tudtuk, hogy az általunk választott vezetők sokszor teljesen alkalmatlanok a feladatukra, vagy ami még rosszabb, végtelenül önző és elvakultan arrogáns emberek. John szavait csak a mélységes szomorúság színezte, számunk kérő felhangnak nyoma sem volt benne. Úgy érzem magam, mint egy összegubancolódott szélna szál, egy öregember, aki a fiatalokat igazítja útba a frontvonal és vele a halál felé. A legnagyobb háborús közhely, ami csak létezik. Csak hogy ezúttal a saját lányomról és a barátairól van szó, akik egy éve teljes puszulás széléről rántották vissza ezt a várost. John újra felsóhajtott, és önkéntelen mozdulatokkal simogatni kezdte Jennifer kopottas plusz állatkáját. Amikor dél először rukkolt elő az ajánlatával, természetesen azonnal visszautasítottam, hisz egyértelműen sértő volt az egész. De most, hogy volt pár órám töprengeni rajta, sehogy sem tudom kiverni a fejemből, bár tudom, hogy semmiképp sem élhetek vele. A legkevésbé sem bízom abban a gazemberben. Vágta rám érgesen, Makala. Már a legelső mondatával megpróbált megvesztegetni, amikor Elizabethet készségesen felmentette volna a szolgálat alól, másokat viszont nem. Pontosan tudta, mit csinál. John kissé megdöbbent Makala válaszán, és egy hosszú pillanatig szó nélkül bámult rá. Te mit gondolsz róla? Tette fel végül a kérdést Makala. Végül is te vagy az ex nem én? Az első benyomásom nem volt túl jó. Az őrök kint az épület lépcsőjén. Egyszerű gengszterek, rájuk volt írva. Ez a típus már a fárók korában, az első szervezett hadseregben is jelen volt, és aláásta a rendszert. Belebújnak egy szép kis egyenruhába, és a jó isten kegyelmezzen annak, aki az útjukba kerül. Egy jó parancsnok gyorsan kigomlálja az efféléket az egységéből, vagy legalábbis nagyon rövid pórázon tartja őket. Ezért is vettem határozottan rossz előjelnek a dolgot, bár fredericks nyilván nem ítélhetem meg egyedül ez alapján. Végül is azonnal megmagyarázza, miért ajánlotta fel, amit te nyílt megvesztegetésnek láttál. Azt hitte, kizárólag Elizabeth miatt jöttem. A pasast több száz család ostromolja megállás nélkül ilyen meg olyan különleges bánásmód reményében. Az öböl háború, amiben én is részt vettem, az utána következőkkel együtt legalább már teljes egészében önkéntes katonákkal zajlott. A sorkatonaságért nyilván senki sem rajong, de itt és most van abban logika, ha valóban meg akarjuk védeni a határainkat, és újra fel akarjuk építeni az Egyesült Államokat olyanra, amilyen annak idején volt. John kimerülten ingatta a fejét. A lényeg, hogy a saját erkölcsi meggyőződésem köti a kezem. Sokkal szinikusabbnak kell lenned, John, fredericks kapcsolatban különösen. Mindennél jobban szeretnéd hinni, hogy a motivációja az összes felettesével együtt, egészen a Blue Monti kormányzatig nemes eszmékből fakad, ez Larry rólad? John hosszú ideig szótlan maradt. Újból Jennifer sírjára nézett, a ginger emlékét őrző golden retriever porcelán figura a föld halom fejénél árnyékot vetett a holdfényben. Jennifer teljes szívéből szerette a kutyát, akit John alánya halála után egy nappal ölt meg, hogy enni adhasson a terhes, különösen kiszolgáltatott Elizabethnek. A feltörő emlék újra elszorította a torkát. A vállára nehezedő nyomás szinte elviselhetetlen volt. Felállt, és óvatosan visszatette Nyuszkát a terasz párkányára. Ahonnan a plusz mindig éberen örködhetett Jennifer fölött. Makala követte. Nem tudom, mit évő legyek, súgta John, és kérlelő tekintettel mered makalára. Adj pár napot, hogy megoldjam ezt a dolgot. Várjuk meg, mit lép az ügyben, Fredericks, jó? A hanglejtéséből nyilvánvaló volt, hogy a beszélgetés kimerítette, és szeretett volna egyedül maradni, hogy nyugton átgondolhassa a dolgokat. Makalapusit lehet az arcára, suttogva jó éjszakát kívánt, és magára hagyta. John visszament a nagyszobába, és leült a régi redőnyös íróasztalhoz, ami egykor az apósáé volt. Az oldalán valódi luxus Egy hobbi rádiós pár hete a semmiből kopogtatott be Johnhoz egy kicsi, többsávos rövid hullámú rádióval az 1960-as évekből, amit egy elhagyott régiségkereskedésből ásott elő. Ha ez nem lett volna elég, egy napelemes akkumulátortöltőt is Johnnál hagyott, és bár az elemek a több száz feltöltés után már eléggé a végüket járták, arra általában még volt erejük, hogy egy-egy újra töltéssel fél óráig hallgathassa valamelyik adást. John lehuppant a készülék mellé és bekapcsolta. A régi típusú analóg számla felvillant, John pedig addig állítgatta a hullámhozt, amíg meg nem találta a már jól ismert hangot, a BBC bemondójáit. Az időzítés remek volt, itt késő este, odáthajnali három óra. A hangszóróból a Big ben ismerős, barátságos harangjai kungatták el a három órát, majd megszólalt a kizökkenthetetlenül tökéletes kiejtésű brit hírolvasó. Greenwichi háborús idő szerint hajnali három óra van, híreinket hallják. A mai nap folyamán súlyos harcokról érkezett jelentés az Illinois állambeli Chicagóból, valamint az Indiana állambeli Indianapolisból és Fort Wayneből. A Blumontban megalakult amerikai kormány offenzíva indítását jelentette be a régió irányítása alatt tartó banda ellen az újonnan szerveződött nemzeti felmentő hadsereg, vagyis az NFH bevetésével. A kormány szóvivő közölte, hogy az offenzíva nem más, mint a törvényen kívüliség felszámolására és a nemzeti egység visszaállítására tett első határozott lépés. A BBC egy korábbi ott tudósítójának meg nem erősített híre szerint az amerikai kormány egységei hatalmas veszteségeket szenvedtek el az említett akció mellett Clevelandben és további városokban is a kanadai határ és a nagy tavak vidékén. Elmondása szerint az amerikai kormány kész idézem, stratégiai szinten bevetni a katonai egységeit, amennyiben a harcok és a nemzeti egység helyreállítása ez szükségessé teszik, idézett vége. Arra, hogy pontosan mire utal ez a kijelentés, és mit takar a stratégiai szint, nem érkezett pontos válasz. Most pedig üzenetünk következik a Krebeci barátainknak, a szék az ajtó útjában van. Ismétlem, a szék az ajtó útjában van. Angliában a kormány bejelentette, hogy a korábbi ígéretekkel ellentétben az üzemanyagokra vonatkozó jegyrendszer kivezetésére a közeljövőben nem kerül sor. A miniszterelnök azt nyilatkozta. Stratégiai haderő? John csak rásza a fejét. Ez ugye nem azt jelenti, amitől úgy rettegett? A fenébe is. Sóhajtotta, miközben a fejét az asztalra hajtotta, és lassan behunyta a szemét.